اللہ تیر راہیم سیل رحمی ساتھلا نو رحم دوی ریو رحم دی ایمان موحدین ملگری شرکن غربن جنوبن شمالن قرید بعید تول رو رولی ناغسر تعلقات ساتھلا گواڑی دوی ما قرابت پرشتہ کے <تصفيق> في سره التعليقات خسات الغواري في سلة قال عندما نزلت لن تنالك بر حتى تنفق مما تحبون كانت الله تعالى شراء نشعات لأولين يقول لأولا سوف ورشتاس خرج کريني في حالة شخص ورشتاس قال ابو تلا يا رسول الله tal sa wi yaul la arab bana yas auna min am wali na zum na ra zum mal waay lofandi قد douka ndi qjau ar yi bari ha bére wiha no zota chad بی باریحا بی ری دا عرط دا جزمہ جیدات کی طولو دی نبیل اسلام هم توبو بس کلی دا اللہ اپنو مالی ما مقرد کرو فقالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلها کی قرابتی کا بس خیرات کئی کنی اخپل اخپلوان لورکا عزیزان لورکا اخپلوان لورکا سوابی ڈیر دی. که غریبان دینو ماو که مالدار دیمو. مالدار رشتہ دار بنیم سواب دی. پا غریبانیم سوابی دی. فقصما بین حسان بن سابت و اوبای بن کعب نبستقسیم کرده پمیز حسان بن سابت کی اوبای بن کعب کی. اداب دوارده دا, دا ابو تلحر رضی اللہ تل عنہو اخبروان دی. حسان بن ثابت و ابی بن کعب حسان بن ثابت غریب دی ابی بن کعب مایسر اصحاب کے دی نو چخلوان کے مالدار وینوم خیر دے او که غریب وینوم خیر یادوں نفلی صدقات واجبہ نه یا دمه نافلی صدقه نافی صدقه خپلوان کے غریب وینوم ته او کہ مالدار دی باغلا خلا لو فقر سما بنا سال مل اصحاب تو ابی بن در مالداری خود زرین در ساری مالداری ماخام نید ماخامی سار نید و باید بین کعب سو مالدار شید مخی غریبانی که باید فا قصه ما بین حسان بین صحابیت و باید بین کعب او سو امام ابو داود رحمت اللہ علی اللہ قبر تی منور و گرزید دا اس منگ تا فکارو چی دا حسان بین صحابیت وبه ابن کعب ابو طلحه د دې شجرہ نسب موږ معلومول پکارو د دې څنګه خپل ولیدا په ترزا مندي نک نکون ترزا مندي ور نکون ترزا مندي څنګه خپل ولیدا نبی امو له د شجرہ نسب کتابونو تل پکارو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کله کله لوګت تلاشي او خان عمرونو لا توخوچ خپل کتاب کې بس بیغه مشی یا را کړ وړه ده واشي پکړ وړایم نه دا کین نو کړی نیو وبسای او کله شجر نه سب کې څه کتابونه په شي ګوره امام ابو در رحمت الله علی ده حسن غنی ثابت رضی الله عنه و بای بن کا رضی الله عنه ابو طلحه رضی الله عنه اغه سب باید شجر نه سب ديګه خپل ولی سند او دا وقف نو ګوره دا تقسیم مستقل وکړو دزبر دلیل دی چې د حسن ثابت رضی اللهو د امیر ماویر ځلانو په وخت کې ادغه بیره ریای کې شو مهتوا یو لاک درهم باندې خرڅ کړ 1 لاکھ درهم باندې هغه وخت 1 لاکھ درهم باندې نو کدا مال وقفې به وقف کو خرڅیږي نه دا بلکن کنور کړی زدا زدا د دنیر ماغیر جلانو په وقف کې پنځه دنیر ماغیا باندې حسن لري ثابت خپل حساب په 1 لাক درایو برسره نو وقف کړه نه ده د دې لا مستقیل ورغدا زیاد د اشتار شو غالب داود عن امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اده دې شجرې نسب ذکر کوي او ابا علی بن محمد بن عبد الله هغه دا ذکر کړی د شجرې نسب کې ډیر مرو اعلا ابو تلها ده ابو تلها کنیده نمیده زید زید بینی سال بینی اسوات بینی حرام بینی عمر بینی زید منات بینی عدي بینی عمر بینی مالک بینی نجار نصم آلوش ده ابو تلها ده رضی اللہ علوش نمیده زید بینی سال سال جيدي ده سال جيديد سال بلار أسود دا سود حرام دغب عمر بن زيد دغب بلار بن عديد دغب عمر بن مالك بن نجار دا سلسلة نصر شو أو حسان نزلانو حسان بن سال بن منزر بن حرام وراء أبو زيد بن سال بن أسود بن حرام دا ابو طلحا او حسان ثابت درام نکا کیوزه شای، درام نکا یوزه شای، دا حسان نزدین او یجتمعه دا اله حرامه، و او ابو صالح، یعنی درام نکا شو درام پلاره، او نکابه، قيت بن عباد بن عرطيق بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك بن نجار ندلتا اشفاقم شو اشفاقم نیکا كيوزا شو فعمر يجمع السان وابا طلاو باي قال النصاري باين عبا وابا طلاو ستة تابا دا اشفاقم جبلارا اشفاقم نیکا كيوزا شو ترزامن دي يودين زيدا بالبعيدا اباسا بدا خبلوان نبی علیه الصلاۃ والسلام باغی کی مستقل تقسیم کړه وقفنه د وقفه له بهر وساعان رضی الله امر ماګر خرڅوب څنګه مالبا قفن ختی نه یی قال حدثنا النعمن سریعا قال محمد بن صالح وقف بکلم عبد الله بن عثمان صلی الله علیه وسلم مایمون زوج نبی صلی الله علیه وسلم فرمای زماوین زوا ما داد کړه دخله نه بله الله عليهلی لم دما خبر ورکو فخ لاجره کېله الله تا لاجر دررکي اما ان نه کلا کوون چې آتته اخوالي کې کازمو یاجرې کې ما مګ نهدي بهوررکي او خپلووانو سله سواب بډېږو خلواللو ووررکل کې سووا ډیر ني هي طاره قدس محمد المصطفى قال انا عمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فقال قال اخفلوه وقولوا رجال الله الدينار يبقى ما تربلشتي لببشوا لوغو بلشتي لفقبل بيبي باندي بلشتي لخادم باندي بلشتي وانت अफसर ده اخلوان کونچا سره قرابت جوړیږي تاغه لاګول ثواب ډېر دي یې قال حضرت محمدو مکاتب قال حضرت سدي قال حضرت الله بن جابر حيوان الله تبارک و تعالی منه عمله خو رزق کې وسعت راشي نه خپل خپلوان باندې ښه د د رزق الله وسیع کی اوه انت یا ادا غواړي چې د د نيته روزشي نو نه نه روزي کېږي ژوند برکاتي شي کوم کال کوم کار پښپک شلو کېږي ناغش پېتو کالو کې الله وکي نبي علي يصل رحمه صل رحمته ساتي وفيه قال حدث و سدى و النبي شبه قال حدث و سدى و سدى و نزده و نبية السلامة و نبية السلامة و نبية السلامة رسول الله و سدى و خيره و قال الله رحمان شققت لها اسما من اسمي ما قلنام دالجاكرا من وصلها وصلت من قطعا بدت و تركين زبر صلى ذہی قال حدثنا محمد بن متوكل قال حدثنا طلحه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن جرير قال حدثنا أبي يقول واسلم مكافله يودوي كربل رودويكي واسلم سوقي چغنك يدي ولت ابتداكي جي باب الشيخ وابي بار حدث عبد الله قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهم قال حدثنا عبد في الشعر شوه ینیدار چا خپل مال بنه ریسوی زما مال خراب نشي زما ګاډي خراب نشي زما رپی زایر نشي دي ته بخله وایي دي ته شوه نو وایي شوه دې ته لیکي مال خپل وایي خو خپل مال نه د بضبط اړوکري رشوه و بایلي حرام و بایلي غصب الیبرال سرقتا بل مال خري بابا في الشوح قال خطب رسول الله فقال اياكم وشوح شوح نزانو ساته فردين مال خورو لباد بس تغياني لحيلي باني دبل مال خوري ناجاج ده ترخي باني فإنما لك من كان قبل شوح عمران في البخل ندا شوح چراشي فردين مال خورو لحرس چپا چاكراشي امر کئ دویتا په بوخل نه بوخل امر کئ دویتا په سيله پري کول نه تريپول امر کئ دویتا په فجور وباني نو فیسکو فجور کې لګي جاي جو <شوف> اغه حاصل چې د بل مال قره لوي پاره مويتر کې په دې حاله حدثا مسل قر حدثا اسمع قر اخبرنا اي حدثنا دراي نه راي کټا حاله حدثا اطفال دي بي ما بل چي پخره و خپل تي رسول الله مال شي ما سغو چي نه راکه زبير کو تر راړا ویلو تفاتيمو ولا توكي فيوكي علي يو كا علي المکو بندول مکو اب بټو کو الله بریزق باندې یي وله طالحت فصلا فلاحت فصلا صلی الله علی نبی مونکه تن عائشه رضی الله عنها زكفجر ورکه ولا کمه شو دو کمه شو الله به حسابي در باندې یي تا والله قطي ولي قرحه محمد نکفي فلاح ما شاء الله ان سلامتم نا خيل ان سارو کې شی من شي د ی قاللو لته او د ساون حالاو شی من شي ی لهوا قانون داده يد دا د یت د ملاق یا د امات دی د مل یا د امات دی که دړي اعتات پهځان با نو غورځ د ش د را وچې اه چې دا بسوکو چکی مالک ته دا با ملاو لیشی ید ملتقید ید امانت اکا پزان بان اعتماد دی ندیو چطه پریزی دی چطه پریز ملاو شنو ٹک دا اوکا پزان بان اعتماد دی غرزدل شیخ غرزدل ساروی اگر او چطول پکار دی چه ملتیو رسی گی دو, دو خبر شوی درین ید ملتقید ید امانت دی دا تعریف بو کی تعریف وو کی په تاریخ د شي سره متاله ده ډیر کمیته شه ده نو ډیر وخت دا, دا اعلان پکار دی او دا لفظ او د شل لفظ نه اتا نی ادوان او خبرې نو بیا دا غی اعلان اغه سره مناسب پکار وشي او اعلان څنګه پکار دي دو کال یو کال درې کال نه یو کال دو کال درې کال معیار نه ده د دا مکتلابي په ف باندې خبره دا خبر اعلانو بانندې تعریف باندې دعلاق ټولو ته خبر راځې دللی دی اوس دا پته لي چې ما ته دامالک میلا شو لکه د روډ میلا شوناغ بیا پته نه لږي کلې کې شیو غورې دللی دیناغ کلې خلکلس کورې شلکوور یاټول معلومات زرکې دی مکتلا یقین را شي چې دی نه بعد د دی نه بعد اصل مالک نه میلاي نو اوس استال طریقہ د خلاف طرقه دا چې د اعال د ملاقتموندون کې غری سړی دی په خپل دنی استعمالی دا غریب د دور نیت د سواب دی نه دا مال حرام دی چاله وررکه مال حرام دی چاله ورکههبلکې سود روپدي بل حرام دی کالت پریدی آغا میجر سب کو ریاور دیر اوگئی ده اغن راواخلا چالور که چه یو مساید لور که خونیت د سواب دینا نیکان و خلقو لیده نور کئی آغی مزونو کئی لاری که ده یتماد سوکی آغی لیده ورکی استعمال کی یو ماتون دنی جوڑی مدرس ده په لکتی بانی نه جوڑی حراب ده او که غریب بیر پاک پل استعمالو لیشی شوافیو پر ازمالی دو اتمنان راشی چه مالک ملاو دشی نو ملتقید غنی دنو باستیمال جایز عندن شواکر قال غزاتو مالزد بن سوحانا او سلمان دنو فوجدتو سوطا مایو لغتو منتو مایو لغتو روچد کرو فقالا لی تروحو اگرزو دا موشتو پرده لا غورځو مې نه زه خللم واللاکن واجهتو صاحی به او کممالک بومته نومال نه به وورکوم لهسم تاټبي نه به ما هغې خبر واندې قال فاجته زاج ل اتفاقنا اتفا على فماو حالل مدینه کو مدی نه بندې تېېدم فسهالته اوبا ب نه کابه اوبا ب مان اقبل دی مسلی تپوس می اکڑو ناغوی فقاله وجد تو سر رتن فی آمیات دینار اخپل واقع جکر دی مان یو بڑو اومن تو پاگی کی سر دینارو فاتح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائے عرفا یو کال دی علالو کا عرفتو حولا یو کال می علالو نکڑو بیار علم بیان نبی علیہ السلام یو قال اعلانو کا فا عرفتو احاولا بیان عالم فاقل عرفا احاولانا اعلانو کا فا عرفتو احاولانا سنبا لما جیت من یارکو نبی علیہ السلام فرمایلو احفیز عادادا ہا دا سور دینار دی روپی دی دا غی عددن سرها کا سل دي زر دی دوزر دی و ویایا هغه غبطوهمه د تور د شپند شند د سارمن د د پلاستیکو د هغه ځل یاد کا و وی کاه بر بټن د تسمه د هغه یاد کا داتا سره ډایره کابلې کلی فنجا صاحب اروز ته چته مس صاحب راغله ورګه او کین نو فاستمتای بها فائدہ وکنه شوکه وای د د د دې مل شير صاحب وکي دوی به نیک عمال دار نو فائده غسل جائز ته پرم جائز دی انا فوائد نه بیا د مآشر د دوی به نیک عمال دارونه چې واختي مالدارو مالداري غیر مالداري سار غریب ماخا مالدار کې ماخام غریب سار غریب کې مالداري غریبي المال وغائن راهل دا کدي چې واختي غریب وقال حاضري اسلا سمكالا عرفه مره واحده مطلب دای چې مقتليبي اتمنا لشې چې مالک نه ملاوي دې مره حدد صدقه حدد يحيى شبو او قال عرفه او قال صدق او قال قال قال ذلك في ساعه او في ثلاث دينار انوبهي آها وکاح قال پنځه پایو په هغه تا آداو وکاح قطعه الهي ابي قال قد تو قتيبه المصعن قال قد تو الهي جنه ابي جنيعه سرو قطه الهي دي مې شریکه ته نو آتا ځان څوک ته ګوزا دو کسان تووا دا شما منته دی د سبا م را شي نو وخو وغیرره خر شووي دو می درې می پسس هغه د د خرچ به تا تو واپس کې ا ساار بهغبوت دي فین نه کااخ کای زیبه د دا کور کې ته بوتل په کار دی دکه دا ستا یا ستا درور دی یا شر وخ و بخورري اذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر الوجه ثم اجلته واحمر وجهه وقال الظالم تليغل اخى امنتي شي يا نو نبي السلام غصه شو كذلك حتى احمر الوجه تاو احمر وجهه ما لك ولا ما حزا ولا ثقاوه حتى يا رب اغثرا بيجار استدي اوب انتظام شته دوو روزواره و په کو دوونه ډک دي او بیا د میې لیکلی دا واز دا د و په ذابانې کار کوئ ویللو کي یادتی یاربوه لنا پاک زو او سر چرکوو پټئ په شو ګاړی پټئ د هم ساات نه په کار چې مال راشن نه میلاوشي فدي غارا قدتوي طريق لا حد زين وانا قارا اكبر الموايد سادي و منو ز سفر درما و شي طالب راشي لبياولوركا ني ده پال حاډته احمد الله حضره وکاله الله بن يادر النبي ادي مولانا قانون فقید قانون داره ر چې علاقه کې مه وجات بد نه نو بیا پولارټی رېدون کې مسافر اگر انګورو اکوړو او شو کوي خري نه जाय تکا خلق بد نه غړي عام رويده لیکن ساتر کې چې يې کې چې کور ټوري دا به حرام شي پرده مال بیه خبر پوش وائی یا برا میوه دا نو میوه کل دا سوی چلان ځای خلق صفا ساتی برا نو میوه با غرزی گی توتان با غرزی کت زای جارو کرد ردا با وچی گی و خلق اخپل و کور تا وڑی ربیاتا گا میوه غرزی دل خود لفم حرام زکاقی زای ځای کرد جارو کرد توتان با کت بیا را ټولئ اخل کور دوړي بیا د دا خوړل خراب ځای د سفا کړی ې خراب به دانه بر نقتو غورځې د پلاره سریتون کې سړی باه اغا غستل خوړل جایز دا بلا په عرو با شي کله چې میوا بره زړن میوه خوړل خلک بد نه ګاړي د بغیر اجازت نهخل جائز ایا کتا زائل صفا کرده کته غرزه دل صفا زائده جارو کرده اغا مالک دید پاراز زائل صفا کرده میوه غرزه که اغا کور توڑی و تا تو خرل ناروا بای ها زائله ده صفا کرده خرابت دانکتو غرزه ده د بغیر د مالک د تپوزن خرل جائز ده خو خواب میوه دغش غرون که دغش خرچه ده نا او سانگور وی ده اکور څرچي کې پیښې کې خلک بدګني دا غیر جائزه خبر پوښوي خو هغه په دې ملي کې په دې سمه کې غنيبو حنو دوبته لري دا غنيبو شو کو دا خړل به اوس خلک بد ناروا وای ځکه چې یو غنيبای یو دانه پلټېر خرج د زمیدار راځي هاو بیا ګړه جوړي یوس جوړي آخر نو دا استعمال بغیر دی جانزد بارسی. پر دی مال دی عورب سر بخبری. انو سیلا عنی سمری المعلق فقال من آساب بیفیه من زی حاجتی په پخلو بانی او خوڑا صاحب حاجت دی. غیر متخم خبنتانا ساکی آچول نا دی جیب کی آچول نا دی قلاشی علی لیکن دا پو عروف بانی اگه وقتی عروف دغتیو بدی نگانا. او سا پرده میوه خودلو ونی دا پاسیوی د خلق بد گانی نارواوای. اجازت نور کهی. د استعمال غیر اجازه. ومن خراجه بیشه این فعالی عزامی سلای دوچند سزا بایی ولا قبا. ومن سرقمینو شایی دا میوجات دی غلا کده. خو پس دا غینا چه خرمن ترسه شیو. اذا تم رغلا او كرو چد من جن دلسو درایو یاد سل روز يو دينار د قيمته برابر نو فعل القطع ناس غسل بي غلايده و ذكر في ذاهل الغنم والابل كما ذكر غيره و شيله اللقطه فقال ما كانت منها في طريق الميطا شاد لعارفه السنه يكال پريلا نوکا پنځه طالبان غلورکا فلم ياتي فيلك وما كان في الخراب اللي غل فيها وفي ركاز الخبز نو فديک او رکاز کې خبز د بیت المال بشي نور د ملتقطه ني په دې پرهغه څه او نه عليم کله علی رضي الله تعالی نو وجد دینار یود دینار اومنت علي الله نغه دینار اومنت علي رضينا دینار فاطمیله الله صلی الله علیه وسلم فاطمیه تطو شکړه الله علیه وسلم نا علي رضي الله نو یود دینار مت مانړه کړ ندا رفقانوا رزقاللہو اللہ رزق در کرے خورایی فاکل رحمین و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ سلام مو خورا واکل علی, علی علی مو خورا آفاتیم مو خورا شیو خورا فلمہ کانباد ذالک نو اتت عمراتنو یو زننا رالا تن شد دینار دینار رخشیده زما نار رخشیده چامنته ده مال راکه چه غوالی نو نبی علی صلات و سلام یا علی عدد دینار علی دینار ادا که اس لو اشکال ده اشکال ده ده ترمیزی کمویلو لو اشکال سید دا چې سیدو العاشیین نبی علی صلات و سلامو پڑو پشید ده صلى الله عليه السلام سيد الهاشمين فاطمه و علي همو و قر له لوخته خول الهاشمين ته کوم ځای کې جاي خبر پوه شو او مو تعریف په کار دے اعلان په کار دے اعلان کوم ځای کې شوې علي له دینارو مت بس غنده فاطمه لور کړ فاطمه تپوچو نبي اسلامي دا الله در رزق در کړو خړی کله دا کو تعریف نه د شوې اعلان په کار دی الهاله نه د شوې لوښر شو دا خدابو دا او تر واه خپل مسله حل کیږي خپل حل راکلا دا د دې روایت څخه ګره ني هغه باه د ده علی رضی اللہ عنہ ان تکت دینارن یو دینار اومتو علی رضی اللہ عنہ فشترا دی دقیقہ نپدی دینار باندې وړو واغست کو ماشمانو جړل اورا نو وړو واغست فارفو صاحب د دقیقہ عہدو مالک علی پهجند ته د نبی اسلام زومی بیاو فرد دا علی دنار ها دا اوڑا اچو واخلا دینار واخلا ست so نبیل اسلام زومی فاغذو علی واغست قطعمی نو قیراتای نو نبیات دی دو قیراتو نا واخ واغست او سو پدی روایس را معلوم شی دا دینار بانی اوڑا ندی ملاو شي دینار بانی اوڑا ندي ملاو شی د علی لامه دیینار وړ رووتته د پیغمر اسلام زوممي وي او دا وړهشي واخه وړو پیسې داخرم نو دا اوړ حالال شو کهرام شو حالال شو او دا پینار شو که بغیر د دیینار نه بغیر دینار دیار شو دی. شو دی. شو. نه شودي او سله نو بغیر حالال نه نه اوړو خوال ک دي اوس غخه پاتې شوي ده شو وختې مال شي په او دا جابر بن مظاهر شخصانی چې بالاخوا نه دا سلیو رات سره ټول مسئله به شي هغه دا علي رضي الله عنه دخلا فاطمه علي رضي الله عنه داخل شو په فاطمه رضي الله عنها باندې وحسن او حسین بیا نو حسن فقال ما يكي ما دیول جاڑی سے چل شوے قالت الجوع اللغذا اگے شوئی دی کوڑ کے قرا کے نشتے ما شمان دی جاڑ فخرج علی لعلی رز اللہ لہوتے دا وجد دینارن بیسوقہ یو دینار امنتو کو دا ملايكو اوغرزولو ملايكو بزرگانو اوغرزولو دو دي بالاقلان دي فا وجهت دينارن بن سوكو ملايكو بي تا چاید فا جوجهت دينارن بن سوكو بازار كو دينارو منتا فجائلہ فاطمہ اُسا گنگوی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی ید ملتقید ید امانت دی ید ملتقید ید امانت دی اُس کا دی یعنی تا دی ملتقید لاز شده لاز دا امانت دی اُسو یو شریصا امانت زید عمر تا غروب پیخی دی زید مودع عمر مودع او ده مودع پا کور کی داشه لگا تکلیفی نو بیا ده امال امال نه خورل جائز ده بیا اغتادا کوي خبر زمان پا شواشتی یا ده ملساخت گانگوی رحمت اللہ علیقنی یا ده امالت ده امالت په تور باندې اوچاتایی خورل ده پارن اوچاتایی روپای اغرده ده تا اوچاتاییز ده خورم خو حرام دی و امانت توربانی لاس جگ کیا چنو دا جائز ده. فجا اله فاطمه ما شمانو نو دینار و منتا یا دی ملتا قد یا دی امانت فاطمه تی دینار راڑو واق برا ها دا دینار ماو منتا فقالت ایسا بیلا افلان الیهودی افلان الیهودی سا غور شا فخوض اللہ نا داقیقا اوڑو واقلا ما شمان جاڑی دا ید ملتاقید ید امانتی دی امانتی سرے د مودع مال دا مودع مال مودع فطور امانت دیا اداکوم استعمال جایز دی فاطمہ رضی اللہ نا پویده پو مسئلہ بانی دا استعمال کا اوڑو مگلر آڑا فجال یهودی فشتر بی دقی کا یهودی نا غخ ادا اوڑو واقستا په قاله یې انته خاطانو حاض ل دي یا ظ الله الله ته زومې داغ شخصیت ته چې ځانته پېغبر وایي داله قال فخصدي نره کا دا نار ناخلم ی شو در اوړ شو ته د محمد ص الله سلام زومې نه دا وړان د پاخلم او زه دینار باندې وږستکه وړو یو دی اچوار کړو اچوار کړو فقرجي علي حتا جاء بي فاطمه لبس او دینار وړو دینار دواړه وړو ملاو شو فاخبر فقالت اذا بلال الجزار او فلال حساب لو ورشه او دنه مونږ له وښاره ځکه یو د ملتقي يد مالته دي استعمال شي نو واخلمو لا رب الدرع يدرام باندې غوخه فزهبه لاړه فرہ دینار دینار رهن کړ هغه ستنه د غوخه دینار رهن کړ دا دینار تا غی نو مال یو کلو غوخه کله چې درام ته در کم زما دینار به مال راکی نو غوخه په دینار نه دا کاسته شي وښی فرانت فرانه دینا دینار بې درهم لحمن یو هم د وقف ځای باندې دینار امانت کې قضې مرغون کې قضې شو فجالي وقف را له اورم را له اورا شو او دا وقف جدا په رهن باندې شو فعجنت اور واغد ونثبت وخبزت ګړې پخیر کړی وارثل تیلا بیا تیغام لږ خپل خپل تنبیل اسلام صلی الله علیه وسلم ته فجاومه لختان فقالت یا رسول الله حقیقت حال و کور کې لږه داسه واقعیه شویده دا وړه د یودي اشراق او دا دینار مونته دی علی هغه مونږه غاڼه کړو او یو درهم باندې مونږ وقه غستو اوس دا خورل جایز دی نو بس ټول بو کوو او کینی جایز بیا نو کوو فقانا جا رسول اللہ اذکر لکا زتا تکورا واقعوام فان فا رائتاو لنا حلالا اکناهو اکلتا مانا تاثبا مقرئی من شانی کذا و کذا قانا کلو بسم اللہ قانا جایز بلکل او رائع سملاو شوی او دا وقا در زراغ لده دینار رہن او بین او مکاناو دو خورلو از غلامن ینشد اللہ والاسلام اد دینار خدایتو گوری اسلام یعوذو که زمان دینار خورشه فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگل اسلامی دلتران شفت دعی فسالو فقال سقطا منی فسو مال بازار کې دینار خورشه دلی ملاک ناچن اديت باره, باره فقال النبي صلى صل الله عليه وسلم يا لي اذهب الى الجزار علي ذات جزار فقل له ان رسول صل الله صلى الله عليه وسلم يقول لك نبي الاسلام تعتوي ارسل الي بالدينار هذا دينار من راوليغا است وخذ الدرهم وما قرض شو بس غنم قتل ارسل الی بی دینار و دیمکا علی اوڑو ایسی ملاوشو اوڑو ایسی ملاوشو او وخا پوکا زبانی ملاوشو وخا پوکر زبانی ملاوشو اوکر زبانی وخا اغسطر و خودل جایز دیگنه زی جایز دیگنه زی جایز دیگنه فارس الابی فدفعو رسول اللہ اسلامی الی نبنار دینار اغلا ور کرو او درم بیارو سو پوکل اول حدثان و سلامون بین عبد الرحمن دیماشر اول حدثان محمد بین شعران و مغیر بین از دیاران حبیث زباریل اول حدثان جو بیدین عبد الله صلی اللہ رسول الله از ردان فلعصا و الحبل و السودی و احمد دا عروف بین بنا بشی رخصا لنا رسول اللہ فلعصا و الحبل و السودو لخت دا رسای دا عمسای دا دا استعمال جایز دی ولکن او کلا کلا دا شی دا ډیر کمیټې لاره کې ملاشیه غ شمال بنې जाय چې ما حرم کې د مخامخ دکانونو د دکان کله مخه شو مده په څیر وی حاجی امیت الرحم صدر یال وصل یال باندې نو دا بیا د کمیټې وی په لاره کې غوړي مالک رسول غوړي چې په قیامت یې نه فلاسا والحبل والصوت یته وغه مې د دیوغلی عام د چنار لختو ورته دللار کې غوтаў چکه څه مزات نشته قیمتي لختدا حبلې دی وګیرا بیا ایصال صاحب العقبه رسول <ợو> ناظرون قال قال قال محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا محمد بن خالد بن قاسم قال حدثنا زرده فارقوان قال امرؤ بن سينه قال كان اصيب والله no, يرضي الله قال حدثني ابي بن فقين وهو احمد بن قال حدثني لوامن اخبرني عمرو بن بكاء من اطاله ديني عند ربنا قال لقد الحاج وقال احمد قال تکا لڑاو بلکا لازی بیاقو فتح نہ لگی نا لقطت الحاج دی نوشت ہے نا لقطت الحاج غیر حاج دی نوشت ہے اول جائج دے لیکن اطور امانت حالت بیت المالی حالت تا وشت کیا المال <سؤال> تور سائی وہ شوی مالی فقل رہ سائی لقطت الحاج یسرو کہا نا ماالتنن لا بيتمالال تكي ماري ت مزو قبي كان حتىقالقال النية حيان س منزب انجار قالجارين لا يابيزالله اللا زال د پرځای ور کول کی ګمراه دی خوریت د امانت نه لګي بلکې خپل خلل له پاره کوي استعمال د پاره کردہ زال دی ها یا د امانت نه زوال نه د داخ ساته مالک شه راځي